Хлопчик з новотворами наївності, слова говорять, кричать, шепочуть. Твої чаруючі очі, нікчема, усмішка квітне, мучитель, я п'ю твої груди, життя пропало, живу тобою, ненавиджу, люблю, ми даруємо світу нове життя, щоб ти здох. Все перемішано, мов каламуть в життєдайний воді. Ми п'ємо і задихаємось в своєму породженні породженому. Все від смерті водне військо, все живе напроти фронту. Хай би повоювали між собою життя і смерть нашими словами. Чого в нас більше, любові чи ненависті? Але приходить бачення видіння, Словам відмовлено, і настає біль поза частинами тіла, словам відмовлено, і життя витікає крізь звукоподоби мовчання.